І вже тоді проворно метнувся до мисника, до печі, до закомірка. «Чорт із свічечкою!» – згадала Оксана, як по вуличному звали магазаника. Тоді йшла до свічі, загасила хиткий вогник, що добирався до втиснутого бджолиного крива. «Це ж для чого?» – аж скрикнув лісник. «Не може в воску плакати вдень. день». Магазанник покрутив головою, Зітхнув, і якийсь час мовчки снував по хаті, опереджаючись старий, теж панський стіл. Незабаром на ньому з'явилися свіже з провістю почеревина, брунатне кільце пахучої ковбаси, макітра з неоковирними варениками, щільник, що стікав медом, капуста з чорнушкою, горохв'яники з тертим чесником, і пляшка нестерпучої. От і маємо всякий такий передобідок, «Грохв'яниками я тебе не порадую, вони такі, що і грім не розіб'є». Вони, господиня, ліпила їх, і хоч не хотів, а згадав те в якому тісно було полум'ю і чаду любощу. «А от ковбаску звипряти не можна й у столиці вести. Покуштуй!» Лісник руками розломив кільце і присунув до Оксани полумисок. Ковбаска справді була на славу та пахла не так гілками, як ми гдаливим світом черешні і танула в роті. Магазаник і так і сяк, припрошуючи Оксану, так і до місця, щоб вона випила чарку не за нього, а за дітей. А сам випив і за дітей, і за Оксану, і за її красу, і за те, щоб ми грома не боялися, бо тепер усе може бути. Уже й зараз восени фунт хліба коштує три карбованці, а зима ж і недозимок великий мають рот. Ця мова вибила сльозу удови, і лісник забідкався біля неї, подав свіжий рушник для очей, на себе назвав дурним, та й знову взявся за частування. Коли Оксана сказала, що їй пора додому і підвелася за столу, магазанник черпаком руки бережно осадив її звутліле плече. Посиді ще якусь часинку, ось час моє покутті, господу. Вам і так те щастя саме добро сплужити. Добро таки в мене клужиться Та щастя бродить стороною Стижив голос лісник Придивляючись до її очей Біля яких нестатків Вже намили перші зморшки Ось ти бачиш, як мені ведеться А я добре знаю Твої вдовині ужитки, На них у цьому році ніяк не виживеш То Виходь за мене Як не з любові, так звіди А потім дивись, звикнеш А може і любов прокинеться Вона ж не розгадана про це і в книжках мудрі голови пишуть, і тиснув плустим пальцем на панську шафу. Дрожь пройшла по всьому тірі вдови. «Не кажіть мені, дядько, про любов!» Сутінок і жалі обгорнули обличчя рісника. «А чого мені тепер не говорити про любов, коли далі вже буде пізно, бо літа беруть своє? Хіба ж я, і люди не знають, яка у вас була любов до своєї жінки». Так тож ж до неї, а це до тебе? Та різні часи по-різному цінують любов. Тоді я придивлявся до десятин, тепер до краси. Зрештою, подумай про дітей. Як ти проживеш на білому світі? Як уже буде? Не занепасти свою красу, бо може я твоя доля, вдавав гнівилася, не бути вам моєю долею. Там газеник не зважив ні на її слова, ні на погляд він лівою рукою з-під низу підхопив Оксанину руку, вдарив по ній, мов на торгу, правою. Подумай, гарненько подумай, і скажи своє останнє слово. Це ж не ярмаров дядьку, де говорять останнє слово. Оксана Рвучко вивільнила руку, а в очах і між брів'ї з'явилась затяцість. Невже я тобі такий, брикий? Я цього не казала. Бувайте здорові. Отаку От маєш до мене поневагу. Думайте собі, що хочете. І тоді лихі зморшки розсікли чуло лісника, а скособочений вид вичавив піт і злобу. Дурна й нерозумна ти єси. Чого замість того, щоб мати натуральні житейські радощі, сама над собою ставиш хрест? Для кого і для чого бережеш своє личко і все... І королеви так не берегли себе. Кому, зрештою, це потрібно? Гляди, щоб пізніше з усією своєю святістю не стала моєю полюбовницею. Оксана спочатку оторопіла, а потім лісник побачив у її